Waziri wa Ulinzi wa Marekani Leon Panetta anasema mabadiliko magumu yanakuja kwa jeshi la Marekani pale Pentagon ina bunizia za kupunguza bajeti yake kwa dola bilioni miya ni hamsini katika kipindi cha miaka kumi ijayo. Ifuatayo ni ripoti kamili mkisomea na mimi Aida Isa. Utawala wa Obama umeitaka Pentagon kupunguza matumizi yake ambayo yamepanda kwa kiasi kikubwa wakati wa vita vya Iraq na Afghanistan katika muongo uliopita. Operesheni za kivita katika nchi hizo mbili zikikaribia kumalizika na uchumi wa Marekani ukiwa bado uko mashakani, hakuna budi kupunguza matumizi. Waziri wa Ulinzi Lyon Panetta aliliambia kundi la watetezi wa haki za wanajeshi hapa Washington jana kwamba katika siku za usoni jeshi la Marekani itabidi kukabiliana na ukweli wa kuwa na jeshi dogo zaidi. await us all. Anasema uamuzi mgumu unatusubiri sisi sote. Anasema taifa la Marekani linahitaji jeshi lenye nguvu kukabiliana na vitisho visivyo vya kawaida. And if an enemy does challenge us in a conventional land war, we need an army that can as General George Patton used to say. Paneta anasema ikiwa adui atatukabili kwa vita vya nchikavu, basi tunahitaji jeshi ambalo kama General George Patton aliwahi kusema linaweza kumkamata adui na kumpiga mateke. Wakati huo huo bwana Panetta alisema jeshi lazima liwe hodari zaidi na kuweza kukabiliana na vitisho vya kigaidi ambavyo anasema havijaondoka. Jeshi la Marekani linaweza kupunguza vikosi vyake kwa takriban wanajeshi 1500 wa katika kipindi cha miaka mitano ijayo. Lakini maafisa wa Ulinzi wanasema hakuna uamuzi uliofanywa juu ya wapi kupunguza bajeti. Waziri paneta mwezi uliopita aliwaita makamando wa vita kuanza kujadili wapi wanaamini wanaweza kufanya upunguzi huo. Katika kipindi cha miaka kumi tangu mashambulizi ya Septemba moja, Marekani imeongeza mara bajeti yake ya kia jeshi kufikia dola bilioni saba kwa mwaka. Mtaalamu masuala ya ulinzi katika chuo cha taaluma ya ulinzi mjini Washington, Winslow Wheeler, anaamini upunguzaji huo wa bajeti unaweza kuchangia utaratibu sawa wa kuondosha kile anachokiita matumizi mabaya. After 9/11 for very understandable reasons everybody in the political system in our country Anasema baada ya mashambulizi ya Septemba 11 kwa sababu zinazofahamika kila mtu mwenye mfumo wa siasa nchini mwetu alitaka kufanya kila awezalo kusaidia vikosi vyetu vya jeshi lakini baadhi yao walipundukia katika nicheza kutumia fedha nyingi katika swala hilo kuliko kuchagua kwa umakini na uhodari Naimchambua masuala ya ulinzi Mackenzie Eglan wa taasisi ya Heritage Foundation ambayo ni shirika la utafiti anasema makato ya dola bilioni miya nini hamsini hata kama watalenga kukata miradi yenye matumizi mabaya hatimaye itachangia kupunguza uwezo wa jeshi kuamua wapi kukata matumizi bila kuathiri uwezo wa ulinzi ndio changamoto kubwa watakayokabiliana nayo alisema bwana paneta.